nepřibližujte se, varoval mě muž, jehož hlas zesílil tlampač na jednom policejním autě. Moc dobře jsem neviděl, protože na mě mířila spousta reflektorů. Mohl jsem si jistotou předpokládat, že na mě mířila i spousta zbraní. Nemoc není nebezpečná, je však velmi nakažlivá. Zůstaňte v klidu a neopouštějte kasino. Nepanikařte, v kasínu budete v bezpečí. Brzy dorazí lékaři z CDC s lékem. Tohle bylo vážně ubohý. Ech si ty keci, křikl jsem zpátky. Já jsem od LM. Nechte mě promluvit si s Franksem nebo tím, kdo to má na starosti. Je pro vás bezpečnější vrátit se dovnitř. Nemoc není nebezpečná, ale... Ale no tak, tohle není nemoc, je to... Byl jsem jedinou osobou stojící na parkovišti. Nebyli tu žádní civilisté, před kterými bych prozradil monstra. V doslechu mohli být policisté z Las Vegas, ale to se kvůli světlům nedalo odhadnout. Vy víte, co to je. Vidíte tohle. Ukázal jsem na svou zbroj. Kdo jiný se takhle oblíká? Já vím, že mě sledujete v zaměřovačích. Přibližte si tohle. Ukázal jsem na nášivku se smajlíkem. Vidíte, jsem se lém. Vím, co se tady děje. Nechte mě promluvit si s Franksem, Aršrem nebo někým jiným, kdo to chápe. Máme tu jistou situaci. Vyrazil jsem směrem k autům. Pokud se přiblížíte ještě víc, budeme nuceni použít sílu. Oprostě mi se, žeňte Frankse. Varuji vás, nepřibližujte se, Poslouchej, ty kreténe! Uskočil jsem, když chodník metr před mojí nohou zasáhla kulka. Kousky betonu zabubnovaly na mých obrněných holeních. Kurva! Dobře! Dobře! Vracím se rovnitř! Otočil jsem se a odcházel k přednímu vchodu. Parchant jeden! Vláda se stále oficiálně nevyjádřila, proč nás tu zamkla. Věděli jsme jen to, že pracují rychle, protože kasíno izolovali za méně než půl hodinu od prvního poplachu. Agentům, kteří tu byli nasazení, někdo zavolal a oni odsud prakticky utekli. Někdo jim nařídil se stáhnout pár minut po události. Kdo to byl a co věděl, to zůstávalo záhadou. Do ucha mi zasičala vysílačka. Já ti říkala, že to tak dopadne... Varovala mě, že to nevejde. Díky, drahá. Měla si štěstí. Julie a pár dalších chlovců, co si přinesli odstřelovací pušky, vylezli na střechu, aby získali lepší přehled o situaci. Nikdo z našich obvyklých kontaktů u UPKM nám to nezvedá. Před pár minutami odstřihli pevní linky. Nepřekvapilo by mě, kdyby nás brzy začali rušit a zablokovali i všechny ostatní. Myslím, že se připravují na kompletní komunikační izolaci. Poslala jsem zprávu dědovi do Alabamy, takže aspoň někdo zvenku ví, co se děje. Do hajzlu, jsem tam za vteřinku. Naposledy jsem se podíval ven. Co jsem zatím mohl říct, federálové to tady uzavřeli dokonale. Další lidé se pokoušeli odejít jinými východy, ale i oni byli posláni zpět. Několik protiloveckých aktivistů dokonce zahánili slzným plynem a jeden lovec z Jivan Security v Novém Dylí skončil s ošklivou modřinou po gumovém projektilu. Fakt, že mým směrem vystřelili skutečný, nebyl dobrým znamením. Federálové se v žádném případě neuklidňovali. Hlavní lobby posledního draka byl jeden velký chaos – Spolu se stovkami lovců a dalších účastníků MKPLM tu také byla spousta hotelových zaměstnanců a pár dělníků, co dokončovali horní patré. Uvízla tu i hrstka hostů mimo MKPLM, kteří si jen přišli zahrát do kasína, než to tady uzavřeli. Těch tu ve čtyři ráno naštěstí nebylo moc v porovnání s jinými hodinami, ale pořád nám to zůstávala asi stovka rozčilených a vystrašených lidí, kteří netušili, co se děje. Velká část z nich se schromáždila v hale, snažili se zjistit, co se stalo a hlasitě se dožedovali práva na odchod. Zaslechl jsem, že výjezdovou rampu z garáží blokuje obrněné auto a že pár z Floridy zahnali zpátky muže se zbraněmi a plynovými maskami, když tam píchli gumy na ostnatém pásu. Ti byli obzvláště naštvaní. Vážně jsem litoval zaměstnance hotelu. Uvízli tu na noční šichtě a nevěděli o nic víc než hosté. Prošel jsem kolem pár manažerů, které bombardovali otázkami vzteklí zákaznici. Protože tu s námi nebyl nikdo z lidí, kteří karanténu vyhlásili a nebylo na koho účinně ječet, křičeli na kohokoliv, kdo vypadal, že má nějakou autoritu. Hej, vy o té ochranky, chci mluvit s vaším nadřízeným. Obkloustlá starší dáma se ke mně přihnala na svém mobilním skoutru. Takové jednání je naprosto nepřijatelné. Okamžitě s ním chci mluvit. Podíval jsem se na svou zbroj. Původně bývala hnědá, ale po pár letech trhání, škrábání, spálenin, skvrn a nahrazování různých zničených částí zůstala skvrnitá směsice různobarevných brašen a neprůbojných plátů, u některých se odstín sladěval barvou ve spreji. Sakra, nosil jsem kukry velké jako kratší meč, po opakovaném pokropení pokoje 1613 jsem u sebe měl 60 raných buben a čtyři další zásobníky, pár 40 mm granátů, dvě pistole a náhradní zásobníky do 45. A když se velký chlap jako já vybaví, vypadá ještě mnohem větší. Byl bych tím nejlépe vyzbrojeným bezpečákem v historii. I když za současných okolností to byl stejně dobrý předpoklad jako cokoliv jiného. Madame, já tady nepracuju. Vy nejste o to, chranky. Zavrtěl jsem hlavou. Ne. Policie? Armáda? Samé ne. Vypadala hodně nespokojeně. Tak kdo jste? Jen někdo, kdo má rád oblečení se spoustou kapes. Udělala zvuk, který zněl jako hrumf pak na svém skútru odjela pryč, hledala někoho jiného, kde by pocítil její příšerný hněv. Erl si zabral jednu z konferenčních místností na MKPLM jako lovecké centrum. Cestou tam mě dohnal Trip a dal mi anihilátora. Kdybych ho měl u sebe, když jsem šel stříc policii, asi by nezůstalo jen u varovného výstřelu. Erl stál na opačném konci místnosti, mluvil s malou skupinkou lidí. Co se děje? Mluví s ředitelem kasína a snaží se ho rychle informovat o situaci. Co mu říká? Tryp se smál. Hehe, <laughs> překvapivě hodně věcí. Obvykle jsme se snažili všechno krýt, jak jen to šlo, aby nám na krk nedýchal UPKM. Vypadá to, že Erl bere ochranu všech v budově smrtelně vážně. Ne, že by nebyl kdykoliv ochotný riskovat život, aby ochránil neviný a tak. Ale já myslím, že se změnil, jako by mu na tom záleželo víc. Vypadalo to, že tripa neochvějného dobráka naší organizace ten vývoj upřímně těší. Beru to tak, že mu to schvaluješ? No jo, jen doufám, že Herbin že nestárne a neměkne. Oba jsme se té absurdní představě zasmáli. Vedle Erla Herbingera vypadal Clint Eastwood jako Mr. Rogers. Jak káže obecné pravidlo, čím je situace mizernější, tím víc humoru najdete v těch nejmenších věcech. Pak mě napadla velmi ponurá myšlenka. O minulou noc, kdy jsme si mysleli, že je to jen pitomej pavouk v poušti, si Erl mohl namlouvat, že se jeho přítelkyně ve skutečnosti vůbec nepohřešuje. Ale potom, co jsme viděli teď? Já ti nevím, kámo. Pokud došlo k něčemu podobnému, co se stalo tomu Němci, mohla by být pryč. Mluvil jsem s holkou, která byla z Hugem. Říkala, že vyskočil z postele, ječel nachtmár, nachtmár, a pak se jedna z těch věcí zvedla z podlahy a začala do něj sekat obřím rezavým mečem. Vícem z ní nedostal, protože pak už jen zírala do prázdna a opakovala pořád dokola. Taková spousta krve. Tohle je děsní uvedení do našeho světa. Já žádný dobrý neznám. Co se týče Erlovy přítelkyně, vlkodlak nebo ne, jestli se tohle stalo týmu z jednorožce? Teď se zdá, že se soustředí na práci, ale jestli to, proti čemu stojíme, zabilo někoho, na kom Erlovi záleží, je mi toho skoro líto. Skoro! Dal bych přednost dalšímu pomstechtivému obřímu starobylému, než abych se postavil zřícímu herbinčerovi. A pokud se příčina všeho, co se právě dělo, nedá zabít, tak bych byl opravdu hodně nerad ve streknově kůži. Když už mluvíme o nemilosrdných drsňácích, víš něco o holy? Několik členů LM bylo venku, když se monstra objevila včetně pár našich nejzkušenějších lidí a kompletního Las Vegaského týmu, který mohl přespat ve skutečných domech, ale Holly byla jediným členem mého týmu mimo karanténu. Nechal jsem jí zprávu, ale neodpovídá. Zkusí to znovu. Trip vytáhl mobil a zamračil se. To není dobrý, nemám spojení. I můj mobil tvrdil, že nemá signál. Zkontroloval jsem vysílačku. Kontrola spojení, slyší mě někdo? Nic, jen statika. Ruší nás. Zatraceně, Julie to zase věděla. Trip strčil telefon do kapsy. Ta dobou už bys na to měl být zvyklej. Ráda mi připomíná, kdo je v našem manželství ten chytrej. S čím můžeme pracovat? Asi polovina společností do toho jde s náma. Zbylá půlka chce jednat na vlastní pěst. Pár lovců bydlí v jiných hotelech, takže tu máme asi tři čtvrtiny účastníků konference. Z té poloviny, co do toho jde snámaná spůlka, má ráda a ta druhá ví, že jsme místní a máme nejvíc munice. Majlo a pár australanů se seznam vybavení. Tamti, tryb ukázal na další skupinu, která si přinesla mapu hotelu. Ti všechny rozdělují do dvou člených týmů a snaží se najít nejlepší způsob, jak tohle místo kompletně pokrýt. Pokud k tomu fenoménu dojde znova, hned se na to vrhneme. Chceš snad, aby se to tentokrát rozšířilo opravdu hodně, než to najdeme? Pochybuju. Tam ta skupinka sbírá všechny vědátory. Snaží se zjistit, co to je a jak to zastavit. V té skupince byl asi tucet lovců, včetně text nové a Kodyho s L.M. Kody skutečně psal rovnice na tabuli. Julie nežertovala. Další skupina dělá prostředníky s neloveckými hosty. Ukázalo se, že jeden z našich hochů Tyler Nelson z New Yorku ví o psychologii úplně všechno. Tvrdil, že je dokáže uklidnit. Pomáhal i s uklidňováním Hugovy holky. Nelson? Nějaká přízeň s doktory Nelznovými. Jejich vnuk. Malej svět, co? Pokračuje v rodinný tradici. Udělal si doktorát, měl praxi a začal se nudit. Jestli já budu mít někdy děti, budu je podporovat v něčem bezpečnějším. Opodívej podívej, kam jsem to já dotáhnul s účetnictvím. Hele, rychle si vyřeď, co potřebuješ, za deset minut vyrážíme na hlídku. Pročešeme tohle místo pokoj po pokoji? Ale ne, právě mi došlo, že bez vysílaček to bude mnohem komplikovanější. Žádný strach. Poplácal jsem anihilátora. Máme i jiný způsoby, jak se pořádně ozvat. Nejdřív jsem se stavil u chytré skupiny. Nechtěl jsem je rušit, jen jsem se za ně postavil a poslouchal. Debata byla dost vzrušená. Dohadovali se, jestli to je kapesní dimenze, portál nebo něco, o čem jsem nikdy neslyšel, padala přitom spousta men doprovázených PHD. Na škole jsem měl v testech dostatečně vysoké skóre, aby mě pozvali do menzy, ale tohle šlo úplně mimo mě. Kody si mě všiml a pokynul mi, ať přijdu blíž. Ukázal mi na srdce suchým fixem. Ty, Earl říkal, že se Frank zmínil o rozhodujícím týdnu? Obavil se o tom s někým, kdo podle mě patřil k STFu? A pak jeden major v Dugweji vypadal přesvědčený, že ten nádrž jsou zbytky z té doby. Kody obrátil svůj suchý fix na plešatého Izraelce. Vidíš? Říkal jsem ti, že tohle zavání rozhodujícím týdnem. Hřmotný zarostlý veterán z Větnamu se vrátil s fixem k tabuli a začal na ní psát čísla a symboly. O otázkou zůstává, s čí prací máme tu čest? Vajskop? Silverman? Ten miloval vyvolávání věcí z plankova prostoru. O Bůh nám pomáhá, jestli to byl Hempson a jedno z jeho démonických neurobiologických provázání. Fuj! Kody se oklepal. Opravdu nerad jsem přerušil jejich výpočty. Podobá se to věcem, co dělali v rozhodujícím týdnu? Kody se zasmál. <laughs> Rozhodující týden nebyl projekt. To byl konečný výsledek. Jméno to dostalo po týdnu, kdy se v Los Alamos všechno totálně potělalo a nejvyšší velení se rozhodlo, že atomové zbraně jsou méně nebezpečný. Posouvali tam hranice vědy, až splynuli s magií a pak ještě s něčím zatím. A bylo to šílený. Ale připadá ti tohle povědomí? ZD. Kody zavřel fix a otočil se ke mně. Oni tam zkoušeli úplně všechno. Je to tak zatraceně tajný, že i po dvaceti letech kontraktů pro ministerstvo energetiky neznám ani desetinu způsobů, jakýma tam prznili přírodní zákony. Já jsem vědcem po většinu svého života. Věřím, že není nic důležitějšího, než se pědit po dalších vědomostech, řekl neznámý muž s výrazným britským přízvukem. Poznal jsem v něm jednoho z přednášejících akademiků na MKPLM. Ale Někteří nelovečtí hosté nebyli úplně k ničemu. Ale co oni tam provatili? K čertu s tím že bych se raději vrátil ke tření dvou klacíků, abych rozdělal oheň. Oni tam šťouchli boha do oka, řekl Izraelec. Udělal dlouhavý pohyb dvěma prsty jako z filmu od Three Studies. Pink, jemu to vtipné nepřipadalo. Zoufalství tě nutí dělat blbosti, řekl Kody. Pracovali tam dost dlouho, než došlo k rozhodujícímu týdnu. Nikdo neví, co to způsobilo. Ve stejnou dobu se tam ošklivě zvrtlo hned několik experimentů. Realitu to rozcupovalo na kusy. Lidi mutovali. Měnili se v hmyz, netělesný přízraky, stačilo se vybrat. Některý našli částečně vrostlý do pevných objektů. Otevírali se portály, kdo, kdo ví kolika dimenzí. Mluvilo se s bohy od astéckých pozulských. Géniové z toho zešíleli. Držiteli Nobelovi ceny vyrostlo na čele třetí oko. Pár myslí si vyměnilo těla. Měli tam klízeče, co mu na jazyku vyrostla druhá pusá, včetně malých žralučích zubů a mluvil s nima v latině. Lepší otázka by zeda byla, co se v Los Alamos nestalo. Lís rychle dělal poznámky. Jazyk se zuby, no to je úžasný. Ne pro toho chudáka, se kterým se začal bavit jeho vlastní jazyk. Poznamenala Pextnová. I ve své zbroji vypadala jako skautská vedoucí. Dokonce i kočkodlak na její týmové nášivce vypadal V Náš problém je teď rozhodnout se kterým, pokud vůbec nějakým z těch pošahaných experimentů máme tu čest... Všechny experimenty měly mít potenciálu končit válku, jenže některých se ukázali být nebezpečnější než jiný. Není tu žádná dobrá možnost, a tahle karanténa naznačuje, že podle vlády je to jeden z těch horších případů, ale očividně nepatří mezi nejhorší. Jak to poznáš? Kody pokrčila rameny. Zatím nás nevybombardovali. Litoval jsem, že jsem se zeptal. Nech se mohl říct něco dalšího, Někdo mi praštil do lokte a vmáčkl se do kruhu modrců. Byl to Edward. Šokovalo mě, že hned za ním vidím Tanju, princeznu elfů. Edward tu stál vedle elfky a překvapivě nedošlo na žádné probodávání. A podle toho, jak jsem chápal jejich společnou historii, šlo o velký pokrok. Pro jistotu jsem se rozhlédl, jestli poblíž není Skypy, protože ten by asi dostal mrtvice, kdyby je uviděl pohromadě. Naštěstí žádný skip v dohledu. Edward byl jako obvykle kompletně oblečený se zrcadlovými brýlemi a lyžařskou maskou. Tania, co by nováček, zatím nedostala zbroj a nosila příliš upnuté tričko a džínové šortky. Zjevně si byla dost jistá, že výcvikem projde, protože si nechala na kotní kvitetovat logo L.M., se špičatýma ušima schovanýma pod vlasy mohla projít jako lidská bytost, ale do našeho davu zrovna nezapadala. I když už měl moji plnou pozornost, Edward mě znovu prašťul do ruky. Bylo zvláštní vidět orka, který dobrovolně vkročil do místnosti plné lidí. Co je, Ede? Podíval jsem se na lovce, co nepatřili k L.M., Tohle je Edward, náš administrativní pracovník. Pověsím to, Ede, vyzvala ho Tania. Položila mu ruce na ramena a nasměrovala ho ke stolu. Stále žádné bodání. Byl jsem ohromen. Edvard na Tanju zabručel, ať ho nechá být, pak sáhl do černého kabátu a vytáhl kus látky. Položil ho na stůl a opatrně rozbalil, abychom to všichni viděli. Chytří lovci se naklonili. Byl to chlupatý kus masa. To je spavouka? Zeptal se lí a instinktivně se od stolu odtáhl. Vzpomněl jsem si, že Ed spavouka odsekl kus nohy a na jeho záhadná slova, že není skutečný. Ork na nohu ukázal, jako by říkal: Vidíte? Co? Co mi nedochází? Nechápal kody. Ed říká, že je falešnej, že není pravej, vysvětlovala Tania. Zvědavý Lí překonal svůj odpor k obřím pavoukům a vrátil se, žoural na kus nohy. Hm, víte, je na tom něco divného. Já nejsem biolog. Albert Lí toho o obřích pavoucích věděl víc než my ostatní, protože to oni ho uvedli do světa monster, když zabili několik jeho přátel a málem i jeho. Chlupy jsou špatný, tohle je jako srst. ti, co jsem zabil, měli štětinky. A spodek je špatný. tohle je jako kopí, ale tamti měli našlapovací polštářky. Ed zavrtěl hlavou a podrážděně zabručel. V ruce se mu objevil nůž. Ze zkušenosti jsem věděl, že jich u sebe obvykle nosí tucet. Ukázal hratem na nohu a naznačil bodnutí. Snažil jsem se poznat, o co mu jde. Vládce byl písek, kterého jsem si prvně nevšiml, ale jinak to pořád vypadalo jako pavoučí noha, jen velikosti hoddoku. Pak Ed vzal nůž a začal plochou čepele nohu silně mačkat. Rozpadla se v písek. Co to, sakra? Viděli jste to? Kody si vzal od Eda nůž a seškrábal trochu písku. Polovina vzorku stále vypadala jako noha, černá a chlupatá, ale na okrajích, kde ji rozdrtěl Ed, se změnila v hnědý písek. No ať se propadnu! Magie z toho vyprchala. Mě to ukázal jako první, vysvětlovala pišně Tanja. — Falešná kaše, doplnil Ed. Rozhlédl se po lidech, jako by se styděl, že vůbec mluví. Ale podle standardů Edwardovy komunikace to byla doktorská dizertační práce. — Dobrá práce, Ed, pochválil jsem ho. Vědátory nový vývoj uchvátil. — Zede, nevypadala stejně tamní hlína? zeptala se Pextnová. — Těžko říct. Mně všechen písek připadal stejný a tam na něm ležel sníh. Řekl bych, že je to podobný. Chytří lovci začali vzrušeně debatovat. Kody Edwardovi vrátil nůž. Aha, přeorganizování hmoty z původního místa, to nám zužuje výběr. Otevřel Fix a vrátil se ke své tabuli. Pokud byla kapesní dimenze... To není žádná kapesní dimenze... Přerušila ho Tania a založila ruce v bok. Pch, no co ti myslíš? Ty potřebujou ohnisko, přes kterých se ukotví k zemi. Nemůžou se jen tak objevit. Trvá celý dny, než se nějaký chytí. A já prolezla celý ten zničený pokoj a žádný ohnisko tam není. Jak to víš? Zeptal se Angličan a podezřívavě se ji prohlížel. Tania byla hrdým členem královské rodiny přívěsových elfů. Odfrkla si pobouřená tím, že ji spochybňuje plebejec. Nepotřebuju okázalej titul, abych znala magii. Přešla k tabuli a vytrhla kodymu fix. Takhle to vypadá, když se připojíte escartitor, jak se to správně jmenuje. Vy to všichni říkáte špatně. Rychle nakreslila pár symbolů. Vidíte? Takhle vypadá kotva. Ta věc, co se tu objevila, nebyla žádná escartidor, ale já asi brzo zjistím, o co šlo. Podívala se na kody horovnici, nesouhlasně zavrtěla hlavou, umazala palcem číslo a nahradila ho trojúhelníkem. Lidi prostě magii pořádně nechápou. Kež bych mohla zavolat mámě. Ta by hned věděla, o co jde. Ede, buď o té dobroty a přines mi Mountain Jew. Musím si to promyslet. Ed se na mě podíval, pokrčil rameny a odešel jí najít její Mountain Jew. Dějetní, Zavolala Tania, aniž se otočila od tabule. Musím si hlídat figuru. Kody naklonil hlavu do strany a studoval narušitelku, zatímco dál zapisovala podivné elfí symboly. A ty musíš být Tania. Jo. Ona a nejlepší kouzelnice, co když žila v jedné osobě. O tomu věřím, zabručal Kody, než zvedl hlas. No, něco o magii víš, takže toho znáš víc než mi ostatní. Vítej do týmu chytráku Tanyo. Teď mi vrať fix. Svoj vlastní suchej fix si musíš nejdřív zasloužit. Kapitola třináctá Trip a já jsme šli na hlídku. Patřili jsme mezi deset týmů, co pátrali po prvních příznacích problémů. Většina jich sebou měla jednoho nebo dva zaměstnance kasína, aby se na tomhle nepřehledném místě nestratila. Nás dva Air nasměroval do místnosti s kamerami, abychom se pokusili skoordinovat další pomoc. Od začátku karantény uběhla hodina, ale federálové se s námi stále nepokoušeli komunikovat. Telefony, vysílačky i internet byly mimo provoz. Kabelová televize pořád fungovala a když jsme v jednom baru míjeli velkou obrazovku, zahlédl jsem na ní vchod posledního draka. Hej, to je o nás! Reportér spovídal drsně vyhlížejícího chlapa s krátkými vlasy a v obleku, který přímo křičel u PKM. A povím ti, na mluvčího CDC ten chlap vypadá docela v kondici. Trip našel na baru ovladač a zesílil zvuk. Není důvod se znepokojovat, vše je v pořádku a zajištěno. Jeden z hostů začal vykazovat symptomy velmi vzácného druhu africké hemoragické horečky. Něco jako Apple, -a? zeptal se nervózní reportér. Agent se podíval přímo do kamery. Ano, přesně jako Ebola. Proto všem doporučujeme, aby se drželi dál od zajištěné oblasti. Je to vysoce nakažlivé. Existuje tu riziko rozšíření? Agent UPKM se zasmál. <laughs> Ach to ne, vše je perfektně zajištěno a město Las Vegas žádné nebezpečí nehrozí. Lidé uvnitř se sice ocitli v nepříjemné situaci, ale naši doktoři už je testují. Až si budeme jistí, že není nakažen i někdo další, budou všichni propuštěni. Celá procedura zabere maximálně pár dní. No super, tak máme oficiální ebolu. Jestli stovky nevinných lidí v hotelu nebyly doteď vyděšené k smrti, teď už budou. Podíval jsem se na tripa. O kolik se chceš sadit, že právě teď ječí na někoho z UPKM, že neodstřihnul kabelku, než odvysílali tuhle reportáž? Na televizi naskočila statika. Přivolal jsi to? To seš celý TZD? O, promiň. Pokračovali jsme dál podivnou neonovou říší divů s pípajícími a blikajícími výherními automaty. Šel z toho divný pocit, když tu nebyli žádní lidé, ale celé podlaží kasína jsme uzavřeli. Byly menší hádky ohledně toho, co udělat s lidmi, kteří tu uvízli. Část personálu kasína ho chtěla provozovat jako obvykle, ale Earl byl velmi přesvědčivý, když to označil za neskutečně stupidní nápad. Protože došla zpráva od jejich ředitele, že s námi mají spolupracovat, podvolili se. Někteří lovci si mysleli, že nejlepší by bylo všechny držet v jejich pokojích, zatímco další je chtěli sehnat do větších oblastí, kde by mohli být pod dozorem. Obě metody měly svá pro a proti, ale vzhledem k tomu, s čím jsme se potýkali, mohla být každá tím nejlepším i nejhorším řešením. Kdybychom tu stáli proti rychle se šířícímu mutantnímu moru nebo nemrtvým, Držet lidi izolované v pokojích a kontrolovat přístupová místa by dávalo smysl. V podobných situacích by schromáždění lidí na jednom místě vedlo během pár minut k vytvoření zombí armády. Na druhou stranu rozdělením do menších skupinek je bude prakticky nemožné ochránit. A pokud se fenomén mohl vyskytovat podle libosti, stejně jako to asi udělal v Hugově pokoji, následky by byly příšerné. Čemu by jim byla izolace za zamčenými dveřmi, když by ten nachtmár mohl prostě veletět z koberce a rozsekat je na kusy? Stejně to bylo sporné řešení, protože jen velmi málo civilistů, co tady uvízli, nás bylo ochotných poslouchat. A tohle místo byl jeden velký labirint propojených místností a matoucích chodeb, takže pokud se někdo rozhodne vypařit, nemohli jsme mu v tom reálně zabránit tohle je svobodná země. Většinu uvězněných nelovců a zaměstnanců jsme schromáždili v pár společenských místnostech, někteří si stěžovali, další byli nervózní, ale nikdo vyloženě nepanikařil. Oznámení o Ebole to patrně změní a nelznovi a dalším lovcům, co se přihlásili jako hlídači, to pořádně zkomplikuje práci. Lovci mezi tím vyhodili ohleduplnost oknem a chodili neskrývaně ozbrojení, přičemž spousta z nich neuměla skoro jediné slovo anglicky. Nemluvě o tom, že tohle byla nevada a ve městě probíhal šot, takže spousta gamblerů určitě schovávala zbraně taky. Já byl zastáncem nošení zbraní, ale nechtěli jsme, aby někdo ztratil nervy a usoudil, že naše strana je ta špatná, takže LM na ostatní lovce naléhali, ať se chovají maximálně zdvořilé. Hotelová ochránka se stále radila se svými manuály. Jaká je oficiální politika pro podobnou událost, když do jejich chodeb vyrazila malá soukromá armáda a hledala monstra? Bezpečáci se nakonec rozhodli uzavřít herní oblasti a zamknout peníze. Teď většinou hlídali trezor a pokoušeli se uklidňovat uvízlé turisty. Bylo jim řečeno, ať se podřídí Erlovým radám. Moudrá volba. Jediné podniky, které fungovaly jako obvykle, bylo pár strategicky rozmístěných restaurací, které otevřeli na snídani, protože lidé plní slaniny mají menší tendenci se bouřit. Na to, že jsme byli v karanténě teprve hodinu, to šlo. Byl to zatraceně šílený den a to ještě nevyšlo slunce. Myslím, že je to tady. Trip ukázal na dveře v nezvyklém osvětlení téměř neviditelné. Byl to zámek na kartu. Strčil do dveří, zjistil, že jsou zamčené, proto zaklepal a čekal. O pár vteřin později nám otevřel chlap středního věku s nadváhou a v pomačkaném šedém obleku. Zablokoval průchod a podezřívavě si nás prohlížel. Měl velkou zlatou menovku s nápisem Myč. Kdo jste? My jsme SLM, odpověděl mu Trip. Ukažte mi nějaký průkaz. Trip se podíval na svoji zbroj. Vážně? Současná situace neprobíhá zrovna podle příručky, jasný? Dejte mi vteřinku. No, dobře. Ředitel mě upozornil, že přejdete. Jestli uděláte nějakou blbost, je to na něj. No dobře, já jsem noční dozor nad sledovacím systémem. Tudy. Vystoupili jsme do úplně normální chodby, která by se mohla nacházet v jakékoliv kancelářské budově v Americe. Jak vám řekli, že přijdeme? Myslel jsem, že telefony nefungují. Je to interní ústředná operátorka. Stále můžeme volat z pokoje do pokoje, ale ve ne, vysvětloval myč. To bylo dobré vědět. Musím to Erlovi povědět, ať to rozšíří dál. Viděl jsem vás přicházet, já tady vidím všechno. Ředitel říká, že s váma mám plně spolupracovat. Podíval se na anihilátora a tripu v samopal Chris. A podle předpisů do kontrolní místnosti žádný neautorizovaný zbraně nesmí. To v příručce je. Já se právě předpisy moc vazovanej necítí, myči. Jsme vycvičení profesionálové, ujistil ho tryb. Nehrozí žádné nebezpečí. O podělaný vedení, když se nebudu držet příručky, tak mě vyhodí, ale při prvním náznaku krize vyletí pravidla oknem. Ředitel si začne vybírat, který předpisy se můžou ignorovat a všechno se změní v chaos. Uvidíte, že to skončí v mým hodnocení. Chaos, to vám povídám. No, totální chaos. Naprostý pandemonium. Já to chápu, ale ty pochop, že moji plně automatickou brokovnici dostaneš, jen když si vypáčíš z mých studených mrtvých prstů. V tomhle sporu je ředitel očividně na naší straně, tak přestaň dělat problémy a pusť nás dovnitř. Dobře, dobře. Zbraně, zbraně, zbraně. Raději byste se měli chovat slušně. Obtlouštlý bezpečák se otočil a vedl nás dál chodbou. Co se děje? Neviděli jste zprávy, zeptal jsem se. Viděli, než to vypadlo. Tohle není Ebola, řekl Mitch. To vím, o co víš, skoro všechno. To je dost nepravděpodobný, zašeptal jsem tripovi. Ať je to cokoliv, nepotřebujeme kontraktory zvenčí, aby dělali naši práci. Máme tu naší vlastní bezpečnostní jednotku. Moji kluci zvládnou všechno. No, ředitel s tebou v tomto ohledu zjevně nesouhlasí, myči. Myč Mich zamumlal nadávku, projel svou kartu a provedl nás dalšími dveřmi do velké místnosti. Dva uniformovaní hlídači nás podezřívavě sledovali ruce na pistolích v pouzdrech, ale protože jsme byli s Michem, váhali, Trip jim přátelsky zamával. Brý ráno... Zahlídači skupina zaměstnanců sledovala tucty počítačových monitorů. Každý byl rozdělený na čtyři pohledy různých kamer a každých pár vteřin se střídali. To je spousta kamer. Díky, nadmul se píchou myč. Tohle byl na první pohled muž, který miluje svoji práci. Hej, počkej chvíli, dredaři, já tě poznávám, vy dva jste byli s tou bandou, co rozmlátěla bifé. O to bylo velký nedorozumění. Na bezpečnostních kamerách jsme ale vypadali skvěle. Chci říct, že jsme tam asi vypadali skvěle, opravil se Trip. Můžu to jen předpokládat. Podělaný vedení, zavrčel Mitch. Řekli, že máme být na účastníky konference milí. A ta parta v košilích měla alespoň dost vychování, aby se přesunula do hotelu přes ulici a zmizela misočí. Být to na mě, tak vás obviním a nikdy vás do svých zařízení nepustím. Ale to bychom tady dnes nepili a nezachraňovali vás. Podělaný vedení! Myč si povzdechl jako pravý nespokojený zaměstnanec, který ví, že je chytřejší než jeho šéf. A Myč nás vzal k první soustavě počítačů. Tyhle monitory pokrývají ulici. Kolik je teď venku lidí, Myky? Zaměstnanec obsluhující počítače se krátce ohlédl, jen aby se překvapeně otočil ještě jednou, když se všiml, jak jsme já a Trip oblečení. Ztratil jsem přehled, když dorazila národní garda. Myč pokračoval v prohlídce. Většina kamer je na patře kasí, na tyhle zabírají obchody a halu. Tady je konferenční centrum a máme pokryté všechny chodby a výtahy v hotelu. Viděl jsem vás předtím pobíhat na 16.. Zavolali jsme policii a poslali bezpečnostní tým, ale ty zahnala banda kreténů, co je nechtěli pustit ze schodiště. Neplatí nám dost, abychom se hádali se šílenci z kolomety. Ohradil se jeden z uniformovaných strážných. A pak je tu tohle... No tohle je vandalství. Mič ukázal na jeden ze čtyř čtverců na obrazovce. Byl černý. Věřili byste tomu? Nic tam není, poznamenal Trip. A přesně tak, vaši lidi zničili jednu z mých kamer. No tohle se stává, když se odpálí po domácku vyrobená bomba v uzavřeném prostoru, kterou se snažíte zastavit invazi kovových teutonických slimáčích monstér. Hardware to špatně snáší. Zakřupal jsem krkem. Když o tom mluvíme, nemá tu někdo Tylenol? Mitch musel část o slimáčích monstrech přeslechnout. Ta kamera byla velmi drahá. Přidejte to na seznam k labutí. labuti. Ta zatracená věc stála víc než moje studium na vysoký. Ach, to udělám. Jen počkejte, až uvidíte konečný účet. Zatím ho neuzavírejte. S demolováním vašeho vybavení jsme ještě neskončili. Zvedl jsem hlas a oslovil celou místnost. Všichni mě poslouchejte. Jmenuji se Owen Pitt. Tohle je Trip Jones. Earl nás varoval, ať to udržíme na úrovni nezbytných informací. Čím méně lidí o monstrech ví, tím méně životů pak UPKM zničí. Potřebovali vědět jen tak moc, aby se nenechali zabít. Jsme konzultanti a přišli jsme vám pomoct touhle situací. Ředitel zdůraznil, že s těmi lidmi máme spolupracovat. Mičův to on nenechával na pochybách, co si o tom rozhodnutí myslí. Mluvím o plné spolupráci. O což znamená, že tu prakticky velíme, řekl jsem. Myď se podíval na své boty a něco zabručel. Pokud se na to ale podíváte z lepší stránky, když se něco příšerně podělá, budeme to my, koho budou vinit a žalovat, a vás pravděpodobně nevyhodí. To je trochu povzbudilo, ale budeme potřebovat vaši pomoc. Co se tu děje? Zeptal se jeden zaměstnanec. Něco zlého? Zlýho? Čím se to prozradilo? <laughs> Dobře, vážně, bude to zní divně, ale je to pravda. To, co vám teď poví, musíte udržet v tajnosti. Neřeknete to nikomu, ani vlastní rodině, přátelům, prostě nikomu. Jinak ti lidi od vlády venku přijdou a zastřelí vás. Nežertuju. Noční směna v bezpečnostní centrále se vyměnila spoustu nevěřícných pohledů. To ještě nic nebylo. Domníváme se, že ve vašem kasinu řádí nebezpečná nadpřirozená entita. Trocha nervózního smíchu, který postupně odumíral, když se naše výrazy neměnily. Jo, mrzí mě, že vás do toho zatahujeme. Včera to zabilo několik lidí v severní nevadě a ráno to zabilo jednoho z vašich hostů v pokoji 1613. Místnost zaplnilo dlouhé nepříjemné ticho. To je blbost, řekl nakonec myč. Víš ty co, klidně v tom pokračuj. Jsme šílený, tak nás kus pobavit, protože jinak s tím končíme. Neměnil jsem plítvat časem na skeptiky. A potřebujeme, abyste dál dělali svoji práci, měli otevřený oči a co je nejdůležitější, zachovali si chladnou hlavu. Chladnou hlavu? Ta myče urazilo. My jsme profesionálové. Denně zvládáme kriminálníky. Poznáme kapsáře a podvodníky rychleji než chlapce, u nás dělá kouzelnickou šou. V mém kasínu po sobě nikdy nestříleli rapeři, protože my poznáme potíže dřív, než k ním dojde. My tohle zvládneme. Pro moje kluky to není nic víc než šance vydělat si při přesčasech. Dobře, toho pozitivního přístupu se drž. Asi ho budeš potřebovat. Jak má ta nadpřirozená entita vypadat? Zeptal se pochybovačně jeden z techniků. To nevíme, umí to měnit podobu, řekl Trip, když procházel kolem řady monitorů a hledal podezřelou aktivitu. Proto potřebujeme vědět o všem mimořádným. Když jsem ho viděl z tolika různých úhlů, začínalo mi skutečně docházet, jak velký hotel je. Nahoře bylo několik různých pohledů na střechu, kde hlídkovala Júlii na skupina odstřelovačů. Tmavá postava, která mohla být jen skipy, stála u otevřeného krytu odsasního rotoru našeho vrtulníku a bušila do něčeho kladivem. Jestli skip nic nerozbije, pořád odsud můžeme odletět, poznamenal tiše trip. Pokud si UPKM nepřivezl střely země vzduch, no, což asi udělali. To je jedno. Pod střechou se nacházel hotel, celých 20 luxusních pater, osm kamer na každém podlaží. Horní patra ještě nebyla dokončená, ale kamery už tam instalovali. V pokojích žádné nebyly, chodby však měly pokryté. Našel jsem všechny naše malé týmy lovců, které postupovaly pokoj po pokoji. Zaklepali, zeptali se hostů, pokud tam nějací byli a pokračovali dál. Další hlídky jsem viděl v kasínu, v hale a v oblasti z obchody. Všichni v pořádku. Obrátil jsem se na bezpečnostní personál svým autoritativním hlasem. A nespouštějte oči z těch hlídek. Jestli některá z nich zmizí na díl než pár vteřin, spuste poplach. Jestli budou vypadat, že je něco viděsilo, zpušte poplach. Sakra, jestli uvidíte cokoliv divného, spuste poplach. Pak použijte centrálu a zavolejte do konferenčního centra, abychom na to mohli rychle nasadit svoje lidi. A když uvidíme něco divného, mohli bychom prozvonit nejbližší hlídku, navrhl jeden z bezpečáků. Dobrý nápad, udělejte to. Postarám se, aby věděli, že to mají zvednout. Zkusil jsem si myče trochu usmířit. Je vidět, že to tady vedete pevnou rukou. Vaši muži jsou naší první linií obrany. Všichni ti nevinní lidé na vás poléhají. Čím rychleji zareagujeme, tím méně z nich zemře. Když budete našima očima, vím, že to můžeme zvládnout živí. Zaměstnanci si vyměnili nervózní pohledy. Má povzbuzovací slova zjevně moc nepomohla. Když přijde na motivaci, do Erla Herbingera mám daleko. Podělaný vedení! Myč odešel ke kávovaru, pořád si pro sebe něco naštvaně mumlal. Vsteklé rány mi prozradili, že si svou frustraci právě vybíjí na kávovaru. Chcete taky? Zavolal na nás Myč. Jak telé duchu pijou svý kafé? Bez flusence? Zašeptal mi Tryp, než odpověděl: Pět cukru! O pro boha, Trypé, proč si tam rovnou nerozpustíš čokoládovou tečenkou? Já si nedám díky. Hej, šéfe! ozval se jeden z techniků. Mám tu něco na hlavním parkovišti? Já a my jsme se srazili rameny, jak jsme se oba snažili podívat na monitor. Vilil mi na zbroj kafe. Obrazovka ukazovala malé, dálkově ovládané pásové vozidlo, které přejelo policejní linii a mířilo k hlavnímu vchodu. Co to je? To je pyrotechnický robot, řekl Mič. Před pár měsíci jsme tu měli hrozbu a policie jednoho z těch prcků použila k odpálení podezřelýho balíku, co někdo nechal na promenádě. Ukázalo se, že uvnitř byly jen sandviče, ale opatrnosti není nikdy dost. Malý robot za sebou táhl kabel a v jeho jediné ruce se pohupoval balíček. Hoď váš operátor informuje konferenční centrum. Federálové si chtějí promluvit. Jednou jsme špatně zabočili a skončili v úplně jiné části kasína. Nepomáhalo, že tohle místo navrhli tak matoucí, abyste tu při pokusu odejít bloudili tak dlouho, dokud jste to nevzdali a neusázeli se k smrti. Než jsme s Trypem proběhli kasínem, robot už dorazil. Několik lovců drželo bouřící se dav dál od vchodu. Robot na svých malých pásech odjížděl zpátky tam, odkud přišel. Cooper hlídal přední vchod. Bývalý pyrotechnik Robotovi zamával na rozloučenou. Měj se, vznešený pak bote! Vůj přítel? zeptal se trip, Alespoň dokázal mluvit. Jeho kardiovaskulární systém byl v mnohem lepší kondici než ten můj. Já stěží popadal dech. Jednoho z těch malých hajzlíků jsem nosil na zádech na spoustě dlouhých pěších tur po Afganistánu, odpověděl. Je to vážně peklo, když je naviguješ jen s malou obrazovkou v brýlích a s ovladačem z Playstationu. Ale jinak si myslím, že bychom si jich měli pár koupit. Vsadím se, že spícího upíra bych s ním zakolíkovat dokázal. Kdy je Erl? Cooper ukázal na zem. Sleduj kapel. Robotovu donášku kvůli soukromí odnesli do přilehlé místnosti. Ujistil jsem se, že jsem za sebou zavřel dveře. Uvnitř už bylo pár lovců, většinou velitelé různých společností. Uprostřed stál vyklezený stůl a na něm běžel laptop. Do počítače zapojený kabel vedl přímo k policejnímu zátarasu. Pevná linka nám umožňovala překonat rušení. Úvodní konverzace musela stát za to, protože Earl právě na počítače čel. Zatraceně starkou, nebo čedyhat, o co jsem přišel. Zašeptal jsem, ale nejbližší lovci mě hned těšili. Tlačil jsem se mezi nimi, dokud jsem na obrazovce neuviděl bůdlčí tvář nového ředitele UPKM. Taková je dohoda, Herbinče. Ber nebo nech být. Moji lidi zůstanou a postarají se o tu věc. Vsadím se, že většina ostatních společností se dobrovelně přihlásí taky, ale pro lásku boží nech evakuovat ostatní. Ti s tímhle nemají nic společného, jsou tady jako kachny na odstřel. Starkovi brady se zachvěli. No, uhnul pohledem, jako by ho oslovil někdo mimo obrazovku. Podle pozadí jsem odhadoval, že sedí v obrněném vozidle, možná přímo venku. To nemůžu dovolit. Mám svázané ruce. Kolik nevinejch si ochotnej obětovat tentokrát? Chceš mít na svědomí další Koprlejk? Erl mluvil nebezpečně potichu. Ne, samozřejmě, že ne, vyprskl Stark. Přesně, tomu se snažím zabránit. Tahle entita se do města dostat nesmí. Ty jsi zjistil, co to je, mám pravdu. Kdo to s náma je? To nemůžu říct, je to tajné. Stark nervózně uhýbal pohledem vlevo. Máte 420 hodin, abyste potvrdili zabití té věci? Nebo budeme nuceni přistoupit k drastickým opatřením? Drastickým? Ty chceš tohle místo spálit a nás s ním, je to tak? S tak dlouhým odkladem vám dělám laskavost. Nasazuju pro vás krek. Máte štěstí, že jste dostali 24 hodin. Stark zrdnul. Ty nevíš, proti čemu stojíš? Tak mi to pověs. Já. Stark se znovu podíval vlevo. Já nemůžu. Když nemůžeš ty, tak mi dej někoho, kdo může. Na této misi mám rozhodující slovo já. Keci, si paskak speciální taktický jednotky jednorožec. Dej mi strikná. Stark zbledl, když to uslyšel, ale pokoušel se dál zapírat. Já jsem ředitel UPKM, Nespochybňuj moji autoritu! Erlu v hlas přešel v hluboké zavrčení. Schromáždění lovci od něj mimo děk okrok ucouvli. Hned! Stark váhal, naposledy se podíval vlevo. Těše naslouchal, než se beze slova rezignovaně odsunul ze záběru. O chvíli později ho nahradila úzká, nepřirozeně bledá tvář pana Strykna. A čemu zakrývaly jeho divné barevné brýle? Erbinšre, pozdravil se emocí, co si nám to udělal, strikné? Jen jsem vám nabídl lukrativní obchodní příležitost. Myslel jsem, že jde o zbytky po rozhodujícím týdnu, které potřebuji rychle uklidit. Teprve před pár hodinami jsem se dozvěděl o obzvláště nepříjemné povaze tohoto případu. Kdybych o úrovni hrozby věděl dřív, vyřídil bych záležitost interně. Pokud jsi s vámi někdo, kdo není obeznámen se základními fakty ohledně incidentu, pošli ho hned z místnosti. Později mi poděkuje. Nikdo z lovců se ani nepohnul. Erl ovládl bublající vztek na dost dlouho, aby se zeptal, co si to tady s náma zamknul. Podívám se na to. S váma jsou tam zamčeni nebojoví účastníci MPM, přibližně 140. Personál hotelu 122 lidí. Lovci Monster 215 ze 14 různých společností. Jedno družstvo údržbářů, pár elektrikářů. Snažíme se dát dohromady jména gamblerů, co jsou dost hloupí, aby tam byly i ve čtyři ráno, ale odhaduji je tak na padesát lidí. Neznámý počet děvčat z večírku berlínských grimů. A v neposlední řadě jeden extrémně nebezpečný vědecký experiment. Schopnosti neznámé, slabiny neznámé. Co víte? v úsměv naprosto postrádal lidskou vřelost. Většina záznamů spojených s tímto určitým experimentem byla zničena nebo pohřbena tak hluboko, že to je pousobivé i podle mých vysokých nároků na utajení. Podařilo se mi však zjistit, že někteří původní vědci z rozhodujícího týdne stále žijí a mohli by mít znalosti z první roky. Právě je kontaktujeme. Muž z jednorožce překypoval falešností, ale tahle část se zdála být pravdivá. A musí být důvod, proč si to tady uzavřel tak rychle, když si zjistil, že nás to sledovalo. Je tu ještě něco. Jak víš, jak moc je ta věc nebezpečná? Můj první tým zajistil v několik fyzických důkazů. Erl se na mě podíval a pokýval hlavou.